Розділ 9. У діжках на волю. Наступного дня, після битви з павуками, Більбо та зробили останні відчайдушне зусилля, щоб знайти вихід із лісу, перш ніж померти від голоду і Праги. Вони позводились на ноги і поплентались у той бік, де, як припускали восьмеро з тринадцятьох, була стежка. Проте вони так і не з'ясували – то мав рацію. Тьмяний день, як завжди буває в лісі, ще раз розчинився в чорноті ночі. Аж тут довкола них зненацька спалахнули численні смолоскипи, ніби сотні червоних зірочок. До них підскочили лісові ельфи з луками та списами і наказали гномам зупинитися. Про бій не було й мови. Навіть якби гноми не були в такому становищі, що тільки раді були потрапити в полон, їхні маленькі ножі, єдина їхня зброя, не змогли б нічого вдіяти супроти ельфійських стріл, здатних поцілити в око в цілковитій темлі. Тож друзі просто завмерли на місці, посідали долі, стали чекати всі, крім Більбо, який надів свого персня і швиденько ковзнув у бік. Ось чому, коли ельфи зв'язали гномів, вишукувавши їх один за одним довгою вервечкою, і перерахували їх, вони не помітили і не полічили гобіта. Так само ельфи не чули і не здогадувалися, що він дріботів позаду, назирці за їхніми смолоскипами, коли вони вели своїх полонених у гриб лісу. У усіх гномів були зав'язані очі. Але яка різниця, коли навіть гострозорий і Більбо не міг розгледіти, куди вони прямують. І ні він, ані решта, все одно не знали, звідки вони рушили. ще сили намагався не відставати від смолоскипів. Бельфи змушували гномів рухатися якомога швидше, хоч які ті були охлялі та кволі. Король звелів своїм підданцям поспішати. Раптом смолоскипи зупинились, і обід саме встиг наздогнати процесію. Коли вогні знову замерехтіли над мостом, то був міст який вів через річку до королівських палат. Під ним стрімко неслася темна вода, а на протилежному його кінці була брама, і вела вона до пащі величезної печери, що заглиблювалась у крутий схил лісистого пагорба. Великі буки спускалися до самого берега, і їхня коріння омивала вода. Ельфи погнали полонених через міст але Більбо забарився, вагаючись. На вигляд, печерна паща йому зовсім не сподобалася, але він саме вчасно вирішив усе-таки не кидати друзів, бо щойно Гобід шмигнув слідом за останніми ельфами, як велика королівська брама з виляском зачинилася. У печерних коридорах горіли червоні смолоскипи, і ельфи-воїни затягли пісіни, з вивезтими та плутаними лункими переходами, вони не були схожі на тунелі гоблінських печерних міст, менші за розміром, прориті не так глибоко під землею та з чистішим повітрям. У великій залі з колонами, витисаними просто у скелі, на дерев'яному різьбленому троні сидів король ельфів. На голові в нього була корона з ягід і червоного листя, бо вже настала осінь. Навесні ж він носив корону з лісових квітів. У руці в нього було різьблене дубове берло. Коли до нього підвели полонених, він похмуро поглянув на них, але наказав воїнам розв'язати їх, бо вони були змучені й обшарпані. Зрештою, тут їм і не потрібні мотузки, промовив він. Тому хто одного разу сюди потрапив, Уже не втекти через мою чарівну браму. Довго та ретельно він розпитував гномів про їхні справи. Куди вони йдуть і звідки прийшли. Проте довідався не набагато більше, ніж від Торіна. Вони були сердиті та набурмосені. Не хотіли навіть прикидатися вічливими. «Що ми вчинили, у королю?» – підніс голос Баль який був тепер найстаршим. Хіба це злочин? Заблукати в лісі, знемагати від голоду та спраги. Ще й потрапити в тенета пауки. Чи пауки – це твої свійські тварини, або домашні улюбленці, якщо їхня загибель так тебе розгнівала? Звісно, такі питання лише розлютили короля. І він відповів. Так, це злочин. Блукати моїм королівством без дозволу. Чи ви забули, що вдерлися до моїх володінь і скористалися дорогою, що її прокладали мої підданці? Хіба ви, тричі, не потурбували своїми переслідуваннями моїх підданців у лісі і не збурили павуків своїм розрухом і галасом? Отож, після всіх завданих вами прикрощів я маю право знати, що привело вас сюди. А якщо ви не скажете мені цього зараз, я триматиму вас у темниці, допоки ви не наберетеся розуму і не навчитеся добрих манер. Тоді він звелів посадити кожного гнома до окремої камери, дати їм їсти і пити, але не випускати з їхніх маленьких келій, допоки бодай один з них не забажає розповісти йому все, що він хоче знати. Але король не сказав їм, що Торін теж його в'язень. З'ясував це знову ж таки більбо. Бідолашний пан Торбен, як він втомився за той довгий час, коли жив у тій печері сам один, постійно ховаючись, не наважуючись знімати персні, ледве насмілюючись поспати, навіть у найтемнішому і найдальшому закутку, який лише міг знайти. З нічев'я він приохотився облукати палацем короля ельфів. Брама замикалася силою чарів, але часом, коли він встигав, йому вдавалося прошмигнути крізь неї. Кавалькади лісових ельфів іноді на чолі з королем час від часу виїздили на полювання чи в інших справах до лісів і до земель, які лежали на сході. І коли біль бував дуже спритний, у нього виходило вислизнути услід за ним. Хоча це було небезпечно не раз ворота мало не затискали його з грюкотом зачиняючись одразу за останнім вершником. Однак Гобіт не наважувався крокувати серед ельфів, боячись, що вони побачать його тінь. зовсім тоненьку та хистку при світлі смолоскипів, чи наштовхнуться на нього і викриють. А коли все-таки опинявся на волі, що траплялося нечасто, то нічого путнього з того не виходило. Він не хотів покидати гномів, і таки справді не знав, куди йому в цілому світі без них подітися. Він не міг раз у раз наздоганяти ельфій мисливців тому й не вивчив доріг, які вели з лісу. Йому лишалося тільки похнюплено блукати поміж деревами, боячись загубитись аж поки трапиться нагода повернутися. У лісі він теж голодував, бо із нього був нікчемний мисливець, але в печері мігсяк так пригодуватися, крадучи їжу з комори чи зі столу, коли поблизу нікого не було. «Я ніби жалюгідний зломщик, який не може втекти, а мусить день у день грабувати один і той самий будинок», – думав він. Це найнудніша і натоскніша частина всієї цієї злощасної, виснажливої, незручної пригоди. Хотів би я опинитися зараз у своїй гобіцькій норі, біля теплого каміння, і щоб лампа горіла. Йому також частенько кортіло якось надіслати чарівникові листа, з проханням допомогти. Але це, звісно, було абсолютно неможливо, і недовзі він вирішив. Якщо, бодай, щось і зробиться, то це зробить пан Торбен сам і без сторонньої допомоги. Урешті-решт, після тижня чи двох, такого потайного животіння, ретельно стежачи за охоронцями, він примудрився розвідати, де утримується кожен із нього. Він знайшов у різних частинах палацу всі їхні 12 камер і поступово дуже добре вивчив шлях до них. Яке ж було його здивування, коли одного дня він підслухав розмову двох охоронців і дізнався, що в темниці є ще один гном в особливому темному затворі глибоко під землею. Звісно, він одразу здогадався, що це Торін, і згодом переконався, що його здогад був правильним. Насамкінець, подолавши багато труднощів, він зумів розшукати цей затвор і коли поблизу нікого не було, перекинувся кількома словами з ватажком гномів. Торін був надто нещасним, аби й далі злитися на своє безталання, навіть подумував розповісти королеві все про гномівський скарб і про його пошуки, Ось яким слабкодухим він став. Аж раптом почув під дверима тоненький голосок більбу: Він не повірив своїм вухам. Утім, Незабаром таки змитикував, що не міг помилитися, підійшовши до дверей, і довго пошепки перемовлявся з гобітом, крізь замкову шпаринку. І Більбо зумів крадькома передати Торінове послання кожному з ув'язаних гномів. Мовляв Торін їхній ватажок теж у темниці, зовсім поруч. І нехай ніхто не видає королеві мети їхньої виправи, доки Торін не подасть знаку. Бошторін знову піднісся духом, почувши, як Гобід визволив його товаришів от пауків і вкотре вирішив не відкуповуватися від короля і не обіцяти йому частину скарбу, доки не зникне остання надія врятуватися якось інакше. Тобто, доки знаменитий пан Торбен не зримий, про нього він тепер і справді був дуже високої думки, не вигадає чогось розумнішого. Отримавши це послання, Інші гноми цілком його схвалили. Кожен із них думав, що його пайка в скарбі. Її кожен твердо вважав своєю, попри становище, в яке вони потрапили, та все ще непереможеного дракона. Серйозно постраждає, якщо лісові ельфи вимагатимуть своєї частки. Усі довірилися Більбу. Як бачите, складалося так, як і передрікав Гендальф. Можливо, це почастий було причиною того, що він їх покинув. Утім, більба ж ніяк не почувався таким сповненим надій, як вони. Йому не подобалося, що хтось від нього залежить. Він бажав би, щоб чарівник був поруч. Але марно. Напевно, між ними пролягла вся темна широчинь морок лісу. Він сидів і думав, гадав, доки голова в нього мало не луснула але жодна світла думка не з'явилась. Перстень невидимка – дуже гарна штука, проте від нього небагато користі для 14 -х. Але ви, звісно, здогадуєтесь, що врешті Більба врятував своїх друзів. І ось, як це сталося. Одного дня, нишпорячи тут і там, він виявив одну прицікаву річ. Велика брама була не єдиним входом до печери. Під найнижчими ярусами палацу протікав струмок, падаючи в річку лісову, трохи східніше, біля підніжжя Кручі, в який з'яяла паща печери. Там, де цей підземний ручай витікав з-під пагорба, був шлюз. Над поверхнею води нависало кам'яне склепіння, і з нього до самого дна Опускалися підйомні грати, щоб ніхто не зміг запливти чи випливти цим шляхом. Але грати нерідко були підняті, бо сполучення між печерою та зовнішнім світом щаста здійснювалося через шлюз. Якщо хтось потрапляв таким чином до печери, то опинявся в темному, з рівно обтесеними стінами каналі, який вів глибоко в надра паруба, але в одному місці. Де канал проходив по-під печерою, в його стелі було прорубано люки, затулені дебелими дубовими лядами. Вони ввели до королівських ляхів. Там стояли діжки, сила, селена, діжок. Болісові ельфи, а особливо їхній король, дуже полюбляли вино, хоч у цих краях виноград не ріс. Вино, як і багато іншого краму, Привозилося здалеку, від їхніх родичів із півдня або від людей, із їхніх виноградників у далеких землях. Сховавшись за однією з найбільших діжок, Більба побачив люки і з'ясував їхнє призначення, а підслухавши зі своєї засідки розмову королівських слуг, довідався, що вино та інший крам спершу доправляють водою чи сушою до довго озера. Виявилося, що там і досі живуть люди, і процвітає місто, яке вони збудували на палях далеко від берега, щоби захиститися від усіляких ворогів, а насамперед – у дракона гори. З озерного ж міста діжки доправляють річкою лісовою. Часто їх просто зв'язують у вигляді великих плотів і за допомогою весел чи гаків переганяють у гору затечії. А часом вантажать на пласкі човни. Коли діжки порожніли, ельфи викидали їх крізь люки, відчиняли шлюз, і діжки самі, перекочуючись, пливли з трубком, аж доки течія виносила їх униз по ріці до випнутого рогом берега поблизу східної окраїни морок лісу. Там їх збирали, зв'язували докупи і відсилали в плав до озерного міста. Яке стояло близько до того місця, де лісова впадала вдове озеро. Певний час Більбо сидів і все думав про цей шлюз, ламаючи голову, чи не придався б він якось для втечі його друзів. І нарешті в нього став складатися відчайдушний план. В'язням принесли вечерю, охоронці потупотіли коридором далі, забравши зі собою смолоскипи. Усе потонуло в темряві. Тоді Більбо почув, як королівський мажордом бажає начальникові варти доброї ночі. А зараз ходіть зі мною, додав він. Скуштуємо нового вінця, яке щойно привезли. Сьогодні ввечері мені доведеться добряче потрудитися, розчищаючи льохи від порожніх діжок. Але спершу випаємо, щоб легше працювалося. «Гаразд!» – розсміявся в відповідь начальник варти. «Скуштуємо, і я оціню, чи годиться воно до королівського столу. Сьогодні вночі буде бенкет, і не випадає подати нагору абище». Почувши це, біль би затримків, бо побачив, що фортуна знову на його боці. Та що випадає нагода – негайно розпочати здійснення його відчайдушного плану. Він пішов слідом за обома ельфами і побачив, як вони ввійшли до маленького погрібця, де всілися за столом, на якому стояли дві великі сумії. Невдовзі вони почали пити і весело реготати. І знову більби невимовно пощастили. Щоб лісових ельфів почало хилити на сон, вино мало бути міцним. І це, здається, якраз було першосортне п'янке вино, з розлових виноградників – дорвіньйоми, призначене не для солдатів чи слух, а лише для королівських учт. І пити його належало з маленьких келишків, а не з великих мажордомових сумій. Дуже швидко начальник варти почав куняти, а потім поклав голову на стіл і міцно заснув. Мажордом певний час продовжував говорити і сміятися сам до себе. Ніби нічого не помічаючи, але невдовзі його голова теж схилилася на стіл, і він захропів поруч зі своїм приятелем. І тоді до погрібця прокрався гобіт. За якусь мить начальник варти залишився без ключів. А бій якомога швидше потрюхикав коридорами до камер. Велика в'язка була для нього затяжка, серце вистрибувало з грудей навіть попри те, що на пальці в нього був перстень. З кожним його кроком ключі гучно дзвеніли і брещали, від чого Гобіта кидало в дружу. Спершу він відімкнув камеру Баліна і обережно замкнув її, щойно гном опинився в коридорі. Можете собі уявити, яка то була для Баліна несподіванка. Але хоч як радісно було йому покидати остогидлу кам'яну комірчину, він став як копаний і засипав більбо питаннями, прагнучи дізнатися, що то й збирається робити далі, узагалі. «Ніколи!» – перервав його біт. «Просто йди за мною! Ми мусимо триматися купи не діяти поодинці на власний ризик. Тікати треба всім або нікому. І це наш останній шанс. Якщо все викриють, король запроторить вас бознан куди, та ще й певно звелить скувати вам руки та ноги. Не зволікай, будь ласка. Потім у Більбо забігав од дверей до дверей, аж поки його супутників стало дванадцятеро. І усім бракувало сприту і через темряву, і через довге ув'язнення. Серце у Більбо починало калатати щоразу, коли вони потемки наштовхувались один на одного. Чи бурчали і перешіптувалися. А йому греться, цьому гномівському гармидру, лаявся він собі підніс. Але все йшло добре, і вони не зустріли жодного охоронця. До речі, тієї ночі в лісі, у верхніх залах відбувалася велика осіння учта. Бенкетували чи не всі королівські підлінці. Нарешті, після довгих блукань, вони дісталися до затвору Торіна, розташованого глибоко під землею, але, на щастя, недалеко від камер. «Слово честі!» – видихнув Торін, коли більбо пошепки звелів йому вийти і приєднатися до друзів. Гендельф як завжди, мав рацію. Здається, з тебе вийде добрячий зломщик, коли настане відповідний час. Запевняю, хай би що трапилося, ми завжди до твоїх послуг. Але куди ми далі? Більбо побачив, що настав момент якомога детальніше пояснити весь задум, але не мав певності, як сприймуть його в гноми. Його страхи цілком справдилися, бо вони його аж ніяк не схвалили, а почали голосно ремствувати, незважаючи на небезпеку. Ми неодмінно понабиваємо синці і поламаємо собі руки ноги ще й потопимося на додачу, бурчали вони. Ми думали, ти запропонуєш щось путнє, коли вже примудрився поцупити ключі. Але це божевільна ідея. Дуже добре, процідив Більбок, похнюпившись і водночас роздратувавшись. "То вертайтеся до ваших милих буцегарень, а я знову позамикаю вас усіх. Там ви зможете зручно посидіти і вигадати кращий план. Але не думаю, що коли-небудь я знову викраду ключі навіть якщо в мене виникне таке бажання. Для них це було занадто, і вони вгамувалися. Звичайно, врешті-решт вони мали зробити те, що пропонував Більбо, бо самі, безумовно, не змогли б знайти дорогу до верхніх залок чи пробратися за зачаровану браму. А збурчання по коридорах нічого доброго не вийде. Так можна добурчатися до того, що їх знову схоплять. Отож, услід за гобітом, вноми почали прокрадатися до найнижчих люхів. Вони проминули двері, крізь які було видно начальника варти і мажордому. Вони досі хропли з блаженними посмішками на обличчях. Дорвіньйонське вино навіє глибокий сон і приємні сновидіння. Наступного дня вираз обличчям начальника варти буде інакшим. Хоча добросерний Більво мимохід прошмигнув до погрібця і причепив ключі йому до пояса. Це хоч трохи убезпечить його від неприємностей, сказав пан Торбен сам до себе. Він непоганий хлопець і до в'язнів ставився цілком поштиво. До того ж це заплутає їх усіх. Вони подумають, що ми володіємо дуже сильними чарами, завдяки яким подолали всі ці замкнені двері і зникли. «Зникли! Нам треба чимдуж дуже поспішати, щоб саме так і було!» Балінові було наказано стежити за начальником варти Мажурдомом і попередити товариство, якщо вони вирухнуться. Усі інші війшли до прилеглого льоху, де були люки. Не можна було гаяти ні хвилини. Більбо знав, що раніше кілька ельфів отримало наказ спуститися сюди, і допомогти межордомовій повикидати порожні діжки крізь люки у струмок. Діжки справді вже стояли рядами посеред льоху, чекаючи, поки їх зіштовхнуть донизу. Деякі діжки призначалися для вина, але від них було небагато користі, бо в них нелегко було вибити дно, не наробивши шуму, як і нелегко було припасувати його назад. Але тут стояло й кілька діжок, у яких до королівського палацу доправляли інший харч масло, яблука тощо. Невдовзі серед них було знайдено 13 діжок, у кожній з яких міг поміститись один гном. Утім деякі виявились аж занадто просторі. Тож гноми, залазячи в них, непокоїлися, як би їм не розтрястись і не потовктись. Хоча біль докладав усіх зусиль аби розшукати солому й інший мотлух і запакувати друзів так зручно, як тільки можливо в такому поспіху. Врешті-решт, дванадцятьох гномів було обкладено соломою. Багато клопоту завдав Тодін. Він крутився та пручався у своїй діжці і буркотів, як великий пес у маленькій буді. А Балін, який надійшов останнім, страшенно обурювався, що в його діжці Замало продухований. І казав, що він задихнеться ще до того, як насунуть покришку. Більбош зі шкіри пнувся, щоб законопатити у діжках шпарини І якомога надійніше приладнати покришки. А потім, знову залишившись сам, бігав довкола. останнє підправляючи пакування і без надії сподіваючись, що його план здійсниться. Утім, це сталося не надто швидко. Лишень через одну-дві хвилини, після того, як було припасовано балінову покришку, залунали голоси і замиготіли вогні. До ляхів завалились ельфи, сміючись, теревенячи, наспівуючи уривки якоїсь пісні. Вони покинули веселу учту в одній із верхніх зал і хотіли якомога швидше повернутися назад. А де ж старий Галіон, мажордом? Здивувався один з них. Я не бачив його цієї ночі за столом. І зараз він мав би бути тут і показати нам, що треба робити. Я розседжусь, якщо старий тюхтій. Запізниця, докинув другий. Не маю жодного бажання марнувати тут час, коли на горі співають і веселяться. Ха-ха, залунав чийсь ревіт. А от і старий паскудник. Носом кухлі. Трохи побинкетував зі своїм приятелем-капітаном. Трусани його, розбуди його. Загорлали інші нетерплячі. Галіонові зовсім не сподобалося, що його трусять і будять, а ще менше, що з нього гузують. «Ви всі спізнилися?» – пробурчав він. «Я тут жду, жду, а ви собі п'єте, гуляєте і геть забули про свої обов'язки. Хіба дивно?» що я заснув від утоми. «Не дивно», – підказали вони. «Тим паче причина зовсім поруч, у кухлі. Дай на нам скуштувати твого снодійного, а тоді вже станемо до роботи. Не треба будити тюремника. Судячи з усього, він уже випив своє». Тоді вони по черзі хильнули вінця і зненацька страшенно розвеселились. Але не зовсім втратили розум. Та годі вам, галіонай, закричали деякі. Ви почали частуватися раніше, і в голові у вас все переплуталося. Наскладали тут он скільки повних барил замість порожніх, якщо їхня вага не бреше. Робіть своє діло, гримну мажордом. Такі ледачі пияки, як ви, не годні відрізнити повне від порожнього. Ви маєте дати раду з цими діжками, а не з якимись іншими. Робіть, як я кажу. Гаразд, гаразд, відповіли ельфи, котячи діжки долядуть. Начувайтесь, якщо королівські кадуби повні масла та найкращого вина попливуть до озерних людей. Ото вже там побенкетують задурно. Грюк, грюк, грюк. Ти котись, котись у люк. Як наляжу, навалюсь, вниз губ, вниз плюсь. Так вони співали, з горкутом підкочуючи першу діжку, а за нею інші, до темного отвору, і зіштовхуючи їх із кілька метрової висоти в холодну воду. Тут були і справді порожні діжки, і кадуби, кожен із акуратно запакованим гномом усередини. Усі вони одне по одному шубовсну в струмок зі стукутом і грюкутом, зіштовхуючись між собою, ляскаючи об воду, налітаючи на стіни каналу, зударяючись боками і погойдуючись на пестрині. І саме в той момент Більбо раптом виявив слабке місце свого плану. Найімовірніше, ви помітили це дещо раніше, вже посміялися з губіта але не думаю, щоб неї в місті ви впоралися бодай наполовину так добре. Звісно, сам він не сидів у діжці. Не було нікого, хто б запакував її. Навіть якби випала така нагода, скидалося на те, що цього разу він таки напевно загубить своїх друзів. Майже всі вони вже зникли в темному люці, остаточно відстану і муситиме до смерті переховуватися в ельфійських печерах, ніби якийсь довічний зломщик. Бо навіть якщо він зможе відразу втекти крізь верхню браму, у нього майже не буде шансів коли-небудь розшукати гномів. Сухопутного шляху до того місця, де діжки виловлювали з води, він не знав і поняття не мав, що може трапитися з гномами без нього. Адже в нього не було часу розповісти їм про все, що він з'ясував, і що думав робити, коли вони виберуться з лісу. Не встигли всі ці думки промайнути в його голові, як ельфи, неабияк розвеселившись, завели біля ляди пісню. При цьому дехто вже вхопився за мотузки підйомних град, аби потягти їх і випустити діжки на воду, що й не всі вони опиняться у воді. Ельфи співав. Темним плином повернись до земель, що знав колись. Вирвись із печер і мідь, вирвись із піничних гір, де нагус і млистий ліс, і похмурий смеркнувсь. З лісового царства плин, в легі повний шепотінь, повз кугл очерета, буйно травні болота, де туман, встаючи, заб'ють ночі. Плин за зорями у слід, Як усіють небезвід. Вранці смиву перед ним, Милковіддя й бистріни. І на південь навмання вся його сонячного дня. До угіль і паш назад, Де пасеться стільки став, До горбів, де скрізь сади Наливаються плоди Всяйу сонячного дня. Плин на південь навмання, Темним плином повернись, до земель, що знав колись. Доляди вже підкочували останню діжку. У не знаючи, що робити, бідолашний маленький більбо чіпився за нею, і так його зіпхнули вниз. Шубовсь, він упав у воду, в холодну темну воду, опинившись під сподом діжки. Він подерся на неї, відпльовуючись і чіпляючись за дерево, наче щур. Але попри всі свої зусилля, не міг видряпатися нагору. Щоразу, як він уже майже видряпувався, ніжка переверталась і знову підминала його під себе. Вона таки була порожня і пливла, мов корок. Хоча вуха більба залила вода, він чув, як ельфи ще співали в льосі на горі. Раптом ляда з грюкотом опустилась, і голоси ельфів затихли. Більбо поплив у холодній воді темним тунелем сам один, якщо не рахувати друзів, запакованих у барила. Недовзі в темряві попереду з'явилася сіра пляма. Більбо почув репіння підйомних крад і зненацька опинився в гущі барил і кадубів, які підскакували і зіштовхувались, тиснучись до виходу, і прагнучи вихопитися на відкритий простір. Йому довелося якнайспритніше ухилятися, щоб його не розчавило і не розтавкло вщент. Але врешті тисніма почала розсмоктуватися. Діжки одна по одній проскакували під кам'яним склопінням і плавли геть. І тут Більво побачив, що навіть якби він примудрився осідлати свою діжку, нічого доброго у не вийшло. Бо на виході між нею та низеньким склопінням не лишалося місця навіть для гоїда. Опинившись на волі, діжки поплив під навислим гіллям дерев, які росли обабіч струмка, більбо непокоїло, що відчувають гноми, і чи не забагато води просочилося в їхні барила. У сутінні було видно, що деякі діжки, які погойдувалися поблизу, досить глибоко занурені у воду, і більбо здогадався що саме в них усередині гном. Сподіваюся, щільно припасував покришки, не він, але відразу ж мусив потурбуватися про самого себе, на якийсь час забувши про гном. Він приноровився тримати голову над водою, але весь тремтів от холоду і питав сам себе, чи довго він так протримається, чи не помре раніше, ніж фортуна знову посміхнеться йому і чи не ризикнути йому розціпити пальці та спробувати дістатися до берега в І невдовзі Фортуна таки посміхнулася йому. Нуртівлива течія прибила кілька діжок до берега, і вони трохи загаялися там, зачепившись за якийсь корч. Більбо відразу скористався нагодою і видряпався на самий верх своєї діжки, коли вона вперлась у сусідній. Він виліз на неї, мов мокрий щур, і розпластався там, щоб якомога краще тримувати рівновагу. Вітерець був холодний, але все одно стерпнішим, аніж вода. Більбо надіявся, що він зненацька не скотиться назад, коли діжки рушать знову. Незабаром кадуби вивільнились і, перевертаючись із боку на бік, поплив далі серединою струмка. Більбо побачив, що, як він і боявся, втриматися на діжці було дуже важко. Але йому це якось вдавалося, хоча й було страшенно незручно. На щастя він був дуже легкий, а діжка величенька. До того ж, через щелини в неї набралося трохи води. Та все одно, це було те саме, що намагатися скакати без тримен і вуздечки уздечки верхи на череватому поні якому постійно кортить покачатися по траві. І так пан Торбин нарешті дістався до того місця, де дерева на берегах потоку порідшали. Між ними проглянуло небо, і Більба побачив, що вже сіріє. Темний струмок зненацька широко розлився. Тут він впадав у річку лісову, яка стрімко бігла від великої королівської брами. Перед ним відкрилося тьмяне плесо, не затінене деревами, і на його дзеркальній гладіні тремтіли і дробилися відбиті водою хмари та зорі. І враз нестримна течія лісової погнала всю флотилію, барил і кадубі до північного берега, де водою вимило широку заводь. Тут під урвищем була смуга рівні, відгороджена зі східного краю маленьким скелястим виступом. Більшість діжок пристала до пологу бережка, хоча деякі марно бились об кам'яний мол. З урвища за берегом стежили люди. Вони схопили гаки і швидко зігнали на мілені діжки докупи, а тоді перелічили їх, зв'язали мотузками і залишили так до ранку. Бідолашні Біль Більбо тепер було не так погано, як іні. Він, він зіскорзнув зі своєї діжки у воду і побрів до берега, а тоді побачив понад краєм води якісь халупи і прокрався до них. Він уже не бентежився, коли доводилося вечеряти без запрошення, якщо випадала така нагода. Адже довгенько змушений був так годуватися, не зовсім чемно цікавлячись делікатесами з чужих комор. І надто добре знав, що таке бути по-справжньому голодні. Окрім того, він побачив, як і за дерев блимнув вогонь. І це його принадало замерзло в мокрій подертій одежі, що липла до тіла. Немає потреби детально розповідати вам про його пригоди тієї ночі бо ми саме наблизилися до кінця мандрівки наших героїв на схід і до їхньої останньої найбільшої пригоди, тож мусимо поспішати. Звісно, з чарівним перснем Більбо спершу велося дуже непогано, але невдовзі його почали зраджувати вологі сліди та краплі води, що стікали з нього. Йшов він чи сидів на місці. До того ж він почав чхати, і хоч як намагався заховатися, його викривали жахливі вибухи затамованого обчихання. Дуже скоро у прибережному селі знявся чималий переполох, але біль був тій куліси, прихопивши поцуплену хлібину, пиріг і шкіряну флягу з вином. Решту ночі йому довелося провести в мокрому одязі та далеко від вогнища. Але фляга допомогла йому зігрітись. і він навіть трохи передрімав на сухому листі, хоча стояла вже пізня осінь, і повітря було в Прокинувся він від власного особливо гучного чхання, уже розвиднялся, і від річки долинав веселий гамір. Діжки саме в'язали у плід, а ельфи-плотарі, Недовзі мали погнати його вниз за течією до озерного міста. Більбо знову чхнув. З нього вже не крапотіло, але він геть змерз. Глобід пошкандибав до берега так швидко, як лише дозволяли його за ноги. І саме встиг у загальній метушні непомітно пірнути найбільше скупчення барин. Більбо пощастило, що сонце ще не зійшло і він не відкидав прикрої тіні, на щастя, довгенько нечхав. Тим часом дружно запрацювали гаки. Ельфи, стоячи на міленні, відштовхували плід від берега. Діжки, зв'язані докупи, репіли і смикались. А вони важкі, пробурчав хтось, і надто глибоко занурені у воду. Деякі аж ніяк не порожні якби вони пристали до берега вдень, ми могли б зазирнути досередину. «Зараз ніколи!» крикнув Стерновий. «Відпихайте!» І врешті-решт діжки рушили. Спершу поволі проминули скелястий виступ, де стояли інші ельфи і відштовхували їх гаками. А далі, підхоплені без все швидше і швидше, попливли вниз за течією в напрямку озера. Так Наші мандрівники втекли з королівської темниці і вибралися з лісу. Але чи живим, чи ні, побачимо далі.